Oh uh -huh. Aleikum të ndëruar të rishikues, ku të qeni duke në ndjekur, pa që edhe mshira laut qof me ju. Mirë se të kohemi në emisionin duke kërkuar për gjitje. Me mua në studio, son të është hoqja jonë ndëruar nga Rahoveci në streta pasibra. Sremu aleikum, hoqja ndëruar dhe mirë se. Aleikum, salam, dhe mirë se gjithë, vërëm duhet përftesën. Mëndirë qovështë atërë, unë pojre dëzoj, pyetje në parë, thot një të rishikuës, është të lejuar të pranoj financimin e studimeve të mija e jashtë të vendit, nga fqinë të mi, duke ditur se parate tyre vinë ka pisneset e haramit, që që janë kazinoja apo lora për baste sportive. Unë thotë, nuk kam asë një obligim daj tyre për parat gjatë apo pas për fundimit të studimeve. Thjeshtë ata, mi dërgojmë parate tyre dhe unë akam në diçka harama po të ndaluar në këtë Bismillahi velhamdulillahi vessalatu ve'salamu ala sayyidina sallallahu alei ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd e përzojm vëllën e nderuar për këtë fytje për arsye se nga vetë fytja kuptohet se vëllai i nderuar është pe atyr i cili i kujdeset që të mos bëj, që të mos bëj ndonjë shkelje apo që të mos përfitoj nga diçka që është ndaluar. Pra Islami është fe e cila do të mirën e do të pastërtën dhe don për të gjithë neve dhe kërkon për të gjithë neve që të përmbahemi me kësaj gjëje. Prandaj edhe ushimi, edhe pasuria, edhe veshja dhe gjitha gjërat që përfiton njeriu, padyshim ndikon tek ai në besimin e tij, në veprimet e tij, në sjelljen e tij. Mirë, por në këtë rast pyetja është pak më e veçantë për arsye se po pyetet për një gjë e cila kërkon pak shpjegim. Gjëja e parë dëshiroj ta bëtoj këtu është se diktatorët kanë folë rrëth që është jesë përfitimit nga a i cili e ka fitu e pasurin që është haram dhe e ka ndonë në dy grupe grupi i parë është njëri u cili ka përfituar pasuri por në përmjet rrugës ëndaluar duke i hy në hak të tjerëve si që është për shembul vjedhja nëse ne e dim që dikush ka vjedh qoft edha i prindi yn ka marrë ka vjedh një dele apo ka vjedh diqka dhe me at at at ata vjedhur, as atë vjedhur e ka sjell në shtëpi që ne përfitojmë prej saj. Në këtë rast na ndalohet që ne të hojmë ato. Pra, arsyesë e dim se është hak apo e drejtë e huaj. Po ashtu këtu hyn edhe çështja e shitblerjes. Shumë njerëz e dinë se po e shesin një sent, sent me një çmim shumë të ulët, dhe ne e dim se ai atë sent apo atë gjë e ka vjedhur. Në këtë rast na ndalohet blerja, qoftë edhe blerja ti seni çësht i, i vjedhur. Prandaj, që të jemë ma konkretë në përgjigje, shdo gjë e cila fitohet në përmjet rrugës ëndaluar, nga ana ati i cili ka fitu, përveç që ka mkat aj, ka mkat edhe kuj nëse përfiton për i saj. Rast i dytë është kur një riu bën një mëkat, i cili mëkati bie, apo pesha mëkatit bie, mbe atë i cili e ka krye këtë vepër, si që është kamata, apo rrshveti, apo forma tjera të ndaluara në islam. Në këtë rast pesha e mëkatisit apo bara, më falni, e mëkatisit mbi e gjith mbi mbi atë i cili e, e ka fituar dhe nuk vjen mbi atë i cili e, e merr si dhuratë apo e përdor atë. Ngase ne e dimë në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, pejgamberi ka, ka pranuar dhuratë edhe nga të krishterët edhe nga hebujt. Bile bile pej hebujve ka marrë shpesh edhe borxh dhe është e ditur se jahudit kanë pasur bashpunim, gjësisht e kanë përdorur, ka matën në mërdhënjën të tyre. Por a e ka pranuar, që do me thonë se më kati, se si ata e kanë fituar, atë është në bita, kurse neve nalejohet që ta përdorim. Në këtë rast, përgjizja më konkrete për vlonë të në dhëtë ishte se, a ti i lejohet që ta marë këtë pasuri, kuptohet nga aspekti i besimit, kishtë me qenë mirë nëse ka ndo një alternativë, mos me marë. Jete, mirë po në parim, në parim i lejohet dhe më katim është në bjeta. Përveç nëse, në katë ras pyqe vlo dukë që ndrën këtu, por nëse njëriju e dinë se dikush merë kamat apo fiton formën haram, dhe neve na jep atë pasuri, dhe ne nëse kundrështoj marën e saj, do të ndikojmë të aji që aji, të përmirësohet, atëherë këtë rast dietar kanë thënë është mirë që mos pranojmë këtë dhurat, nga se e dimë se ai do të përmirësohet. Porse kush kushë ky kush, rast nuk çndron këtu, ky po nga ky rast sheh vetë se vllajin është nevojtar, është njeriu i cili ka nevojë që të studiojë, që të formohet, prandaj inshallah i lejohet dhe inshallah nuk ka kurfar përgjithsi e për kët përfitim që e bën nga këto të holla. Po. Allahu ju shpërblef tonë rojë që të tashkohse ti atë ndar i kënaqur me këtë përpjekje dhe nga ju. Do të sa pyetja e radhës është kjo. Së pari thot Allah ju shpërblef për punën që bëni, jam në dial thot që i fali pas kohës të namazit rregullisht që 2 vite. Fatkeqësisht thot bëj mëkatet e mdhaja vazhdimisht, mirëpo un gjithmonë sa herë bëja të mëkat po bëj më kurr nuk jam i çet. Vazhdimisht pas mëkatit i them vetes që nuk do të vijë më, nuk do ta përsëris, por prapë më ndodh që të na serment të kur të filloj ditën, të filloj me pëtë një e të të vepra, duke ditur që jam duke i bërë gjuna vetë vetës, edhe duke nga rkuar vetën me me kate. Thot, cila dhët ishte zgjidhja ose alternativa që unë mos i përserit i këto, anip se e ti jam i vedishem që po bëjt i qka, e vazhdoj prap ta punoj. Pyetjet vëllathor janë jashtë komplekse, kërkon një çasje po. pak shumë më të gjatë sesa një pyet, sesa sesa një përgjigje për arsyesë këto pyetje e meriton bëjme... e meriton një, një emision të veçantë, ndoshta edhe më tepër se një emision për arsyesë ka prek shumë çështje. E paraun për, e përzoi vllahun ton, i cili që dy vite ka filluar që të ta fal pesë kohët namazit dhe kjo është një shenjë e mirë dhe një argument shumë i fortë se vllai ynë është duke ecur rrugën e bardhë por e, lufta me vetveten, lufta me hepshin është mjaft e komplikuar dhe është mjaft e rëndë. Dhe zaten edhe shejtani këtë dëshiron prej neve, shpeshherë çka kur ulzohemi në rrugën e Zotit, na sulmoi duke bërë na ndonjë mëkat të quoftë edhe ai mëkati i madh. Dhe arma më e fortë e shejtanit është humbja e shpresës. Dhe kët zaten edhe dëshiron ai, që të futë në shpirtin e mendjen e atyre që janë besimtar, që të humbin shpresën mshirën e Zotit. Dhe pra të u bëjnë të ndiejnë se po falen mirë po bën mëkate, atëherë nuk ka nevojë të falesh pra për arsyesë si që po bën mëkate. Kjo është shumë e rrezikshme. Prandaj nga kjo pikë së pari dëshiroj ta këshilloj vëllon tonë që të mos bie në këtë kurth të shejtanit, të mendoj se namazi duhet lihet për arsyesë si që po bën mëkate mëaja. Përkundrazi, zaten atë çka e ndiejnë vëllai ynë keqardhje dhe shqetësim është rezultat i namazit të tij për sy se cilse e na mëson se ai të ndalon nga në salate të, të, të ndalon nga fxhsha dhe menker me të vërtet namazit të ndalon nga fjalët e këqija dhe nga veprat e ndaluara namazit ndikon pa më prashysh ti mundesh me bëj një mëkat ai ka ka me pas ndikim ndonjë tjetër vllajin me këtë fjalë që e tha që nuk jam i çet vetëm se argumenton thënien e Allahu që shojnë si thotë vëmën faman arada an dhikri fa inna lahu maishatan danqa kush largohet nga ulzimimi Ai do të jetë jetë plot brenga, plot vështirësi. Prandaj nuk ka rehati në mëkate. Çështja e dytë, dëshiroj që vllahun ton ta përkujtoj në kushtet e të pendimit. Nga se është shumë e rëndësishme njeriu të kuptoj çka është pendimi. Nuk është pendim vetëm të filloj të fal namaz, kurse të vazhdoj me mëkatet e tjera, por pendimi i komplet, i kompletuar, ë pendim me plot kuptim fjalës thuhet, ai pendim i cili plusan katër kushte dhe cilat janë atë kusht. E po oras që mëkatën duhet më e lën. Mu largu pe një mëkat, pe ti mëkati. Në kët rast vllajën po ta kishte përmendur cili është mëkat, na kishte ndihmu shumë, thashyse pra si e kishim dhënë për gjixhet që i pështatet atij mëkatat. Më Mirë, po sot është të jetë i përgjithësi po. Po. Pra, e para dhe me elen, më lën atë mëkat, mu largu pe ti mëkati, jo për shkak të ndonjë fome çet rrezikot falmonazele, jo për shkak të ta ka ndaluar mjeku për shkakun me pardor atë mëkat. Për shembull, ta ndalën mjeku alkoolin dhe ti largohesh alkoolit. Jo për shembull, njëri cili nuk ka mundësi më mëkat. E lënë katëm se s'ka mundësi, se më pas mundi kishte më bë. Pra kjo, pra duhet lihet mëkati për hir të Allahut. Dhe e dyta, me ndikëqarrje për atë ç'i bër më harë. Gjendja jote pas pendimit duhet të ndryshojë nga ajo gjendja cilia që kanë para pendimit dhe duhet me ndi keqarje, pëse të ka kaluar gjitha ajo ko që ki bëm kate. Kur të kujtojnë kate të jo, me ndi e kënaci, por duhet, ndish, e, dhembje, dhe duhet, duhet me ndi shë dhembje dhe duhet me ndi keqarje, pëse e ki bërë këtë? Dhe e treta, duhet të vendosësh, që të mos këthejsh në atë më katë. Kjo është mjaft esenciali, të vendosësh me bindja të thellë, se të shpendohem dhe prapë, nuk duhet të këthejem në atë më katë. Dhe e katërta që ka të bëjme me njerëzit, nëse i kemi bër dikur pa drejt, i kimi mërë, i kimi, e kemi marr, e kemi e kemi ofenduar ose kemi marr pasurinë e huaj, atëherë në këtë rast duhet ose dhe, të i kompenzojmë këtë që i kemi bër atij vëllau tjetër ose duhet me kërkuar hallallah çajit na fal për atë, ngasë Allahu xhelesh anhu është i drejt dhe ai e merr përsipër faljen e mëkateve që bëjmë ndaj tij kosë sa i përket mëkateve që ne i bëjmë dëmjet vetë, atëherë ne duhet këto të qërojmë apo ti i i rregullojmë gjatë jetës sonë që jemi në këtë botë. Pastaj këto janë katër kushte që kanë për mend shumë i çet dietarëve që janë esenciale. Mirpo si shtese e kësaj është se ai i cili bën ka ai i cili pendohet, për mos më u kthye, për më ndihmuhet mos kthehet prapë në atë mëkat, duhet që ti përdorë edhe disa edhe disa metoda tjera. E para është ç'të ketë kujdes në ushqim. Shum njerz mashtrohen ë me atë se ata janë shumë të fortë. Jan shumë të bindur në vetveten e vet, e mbi vlersojnë bindjen në vet apo fuqinë e vet. Por duhet të kemi kujdes, shpesh herë ndodh që ata shokshë që e kemi pasur, më herët që e kemi bën mkate bashkëarës me ta, ata na ndihmojnë çt këhemi prap në atë mkat. Dhe as sesi, as sesi nuk kanë me çet. Shqoshja e keqe, nuk do të jetë e çet kur kur një person largohet nga shoqjia ti. Pra siç ata ata adoptojnë Pas sa më shumë që janë, aq më të fortë e ndiejnë veten. Për këtë arsye, gjëja e, e parë është që të ndrosh ushrin. Nëse din se nuk ka mundësi aj të ndikoj te ata që ata të përmirësohen, mos rind me ata, mos shoqërohet me ata. Duhet, ëh, ashtu si thotë pejgambësi sahem, ëh, njeriu el maru ala din khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu, personi, është me feën e shokut vet. Prandaj le të keni kujdes me kë shoqëroni. Dhe gjëja tjetër është ta ndroj atë, atë natën që ka vënë në katë, në katë të mos shkoj në atë vend më. Ngase ai vend mund t'ja parkoj këtë në kat çaj prapë të kthehet atë. Pastaj uh, shkatrimi i mjeteve të cilët i kanë ndihmuar atij që të bëj këtë në kat. Edhe shumë gjëra tjera që në këtë rast nuk është ndoshta edhe momenti dhe vendi që të zërohemi shumë për arsye se kemi edhe pyetjet tjera të cilët do të japim përgjigje. Unë në fund dëshiroj të thelloj këtë përgjigjen time me këshillën e cilën Po ashtu e ka pyetur njëri prej njerëzve Ibrahimin Themin, njëri prej prej prej dietarëve shumë të urtë dhe shumë të menjur. Dhe ai e ka pyetur, "O Ibrahim, më këshillo si të largohem prej mëkatit." Kjo pyetje është travsisht e njësi e vëllauton. Dhe ai i është përgjigjur duke thënë se po të këshilloj me pesë gjëra. Gjëja e parë është në moment kur vendosesh me bëni një mëkat, atëherë Vendose që këtë mëkat më me bë, mirë po pa përdor furnizimin e Zotit. Mos merr ushqim, mos merr ujë, mos merr ato gjëra që Zoti i ka dhënë për më ushqy. Sot po sikom mund siun të jetoj pa furnizim Zotit. Atëherë thotë Ibrahim atë themi, nëse është kështu, atëherë Zoti po furnizon edhe ti po e kupton ata. E dyta, kur vendosesh me bë më bëj një mëkat, atëherë vendose çat mëkat të mos e bësh në pronën e Zotit. Gjjej një vend që nuk është pronë e Zotit. Këptuat përgjigja e ishte që nuk ka, që t'je ma i shkort, nuk ka pronë, nuk existon në një ka që nuk është pronë e Zotit. E treta, kur vendosisht me bo një mëkat, djejë një vend që nuk të shethë Zotit. Përgjigja e ishte që nuk ka vend që nuk në shethë Zotit. E katarta, kur vendosisht me bo një mëkat, atëherë vendose, mendo, kur t'vin me lekat për t'mon shpirtin, suja atyre le t'presin pak që të thot, ja, Ibrahim, kjo nuk ka mënë si mëndohën, nga se ne edhim se vdekja nuk vjen asme herët, asme vonë, dhe nuk të pretë. Po. Dhe katërta, e pesë të më falënja është, kur të vinë me lekët e vdekjes, me lekët e gjëhenemit, me marë, për me të hullë në gjëhenem, mos shko me ta. I përgjigjet kjo njeri ju, se thot, kjo është e pamunshme, atëherë nësë është e pamunshme, atëherë, para mendoj dhe vëj në përdorim këto pesë gjëra në momentin kur e bësh mëkatin, do të të ndihmojë që të largohesh mëkatin. Prandaj edhe ne vllauton e këshilloj që ai të jetë për aty të cilët i frigon Allahu dhe të mos mendojë se nëse bën një mëkat e ka shkatruar veten, nga se është një një një një një dhëngjë që lënë veten se është i shkatruar. As se si mëkati është shkatërmdar për njeriu, por në moment kur ne pendohemi, atëherë ai mëkati mund të jetë shkak që ne të përmirësohemi shumë. Shum kanë njerëz që mëkati është bësh shkak që ai të përmirësohet dhe të uzohet. Shum kanë njerëz që veprat e mira që kanë bër janë bësh shkak që ata të humbin drejtimin, i hyn në vetveten tyre mburje kryelartësia dhe kështu në kët apo një far bekenisja e vetvetës deri në atë shkallë saqë i ignoron të tjerët, i ignoron nevojtarët, i ignoron fukarat mendon se është ai më i ditur. Pra kjo edhe pse është i mirë U bën vepra të mira, mirë po me këto sjellje ai shkatërron ato. Në këtë rast, çdo herë letake në ndarje në e vetë mëkatit, çfarë do të jetë ai? Allah ka do të na falat mëkat nëse ne pendohemi. Dhe, dhe nëse bësh 1 herë, 2 herë, 3 herë, 100 herë, 1000 herë, kërko falje për Allah, për syse transmetohet se, se pejgamberi s.a.s. transmeton nga Allah në një hadith kuçi, kur e, robi i kthehet, i kthehet gjithësisht pendohet, bën mëkat dhe pendohet e Zoti. Zoti thot robë im e din kush ken e ka Zot, prandaj un poja falim katet. Pra tri herë ka përsëritë njëjtën gjë një, në këtë hadith pejgamberi xham. Prandaj sado që ne të bëjmë mëkate, çdo herë të kthehemi te Allahu dhe padyshim uh, inshallah ndihma e Allahut do të jetë afër nesh dhe vetë ngjhenja se jemi duke bërë mëkat është një shenjë e mirë. Pra syse shpirti i ti tij ka kaluar nga ajo faza nec që është el emmar bisu. Pra shpirt i cili s'tin çdhermë më bë mëkate dhe është shpirti tjetër, an-nafsul lavame, shpirt i cili të kritikon kur bën mëkate. Kjo është shkalla e dytë dhe ç'është shkalla e besimtarëve, të cilët edhe bëjnë mëkate, por kanë besim. Vëllaiun pa dhe në këtë rast shihim që është në shkallën e dytë, kurse shkalla tjetër është ajo an-nafsul mutmainne, shpirt i cili është i qetë, shpirt i cili çdo herë e kundërshton mëkatin. Prandaj, veç pasi që shpirti i tij i zemrës atij ka reaksion ndaj mëkateve, është shenjë mirë dhe prëgëzoj vlaun të onë, prasjus e është shumë rizik e, njëriju që të bëjmë kate dhe të mos e ndijaj se a ishtë duke bëjmë kate, kjo është katastrofë, kjo është shka frimë për atë personë, për derisa është kjo gjenje, në shalë Allah e ndihmon vlaun të onë dhe të bëj lutje, që të bëj do asa ma shpesh, lutit si të pegambesë, së salë Allah i salëm i ka bërë duke të një mu kalb e lëkullub, thë bit kalb e lë Forca e vërtetë në timë me iman, me besim, me vepra të mira këto me radhë. Allah i ndihmoft atë dhe të gjithë ne për arsye se jemi në një shuçëri që është shumë vështirë të rezistoim ndaj gjithë atyre njerëzve që janë rreth nve, ndaj gjithë atyre mëkateve, por të kemi frikë Allahut sa të kemi mundsi, inshallah Allahu do të na ndihmojë. A lajësh probleme, derisa pyetja radhës është kjo. Thotë selam aleikum, kam këtë pyetje për hoxhën. Thotë a kanë mundësi që gjendët të marrin sende si për shemb, parat, arin apo gjë sente të tjera dhe kështu të na i humben përfundimisht? Ose më saktësisht, cili është ndikimi i tyre në jetën tonë? Botagjinit më është për pej botave, pejërave që llogajtinë në gajbiat, gjërat e mshefta, gjërat sekrete, që për neve do thotë jemi besimtarë, besojmë në gjërat sekrete, siç janë besimi në melekut, besimi në xhenetin, besimi në xhenemin. Edhe xhinët hyn në pjesën e atyre gjërave që janë sekrete dhe të mshefta. Prandaj në përgjithësi ne besojmë dhe besimtari jemi dhe besimtar duhet të besojë në ato çka na lajmëron Kurani dhe Sunneti rreth gjërave të mshefta në këtë rast rreth xhinve që të jemë më uh, konkret në përgjigje, bota e gjinëve është bot e cila uh, është emështë për neve, mirë posh një realiteti cili eksiston. Pra ndaj, uh, pythja vlojot për qëndrojot në atësja kanë mundësi gjinët që të marin sandet dhe që ato të i marin, dothot të i humbit një farmë njëre. Po, djetë alë ka përmen se këtë mundësi e kanë gjinët që të ndolë edhe kjo, pra të marin sandet, që të cilat ne i kemi i lënë, i kemi vendosur nëpër shtëpi, thonë për vendet që ne mendojmë se janë sigurta, mirëpo në një moment gjejmë dhe vrim se në ato vende nuk ekzojnë ato xheresha ne i kemi lënë. Kjo është një njëra prej mundësive që ata kanë mundësi me bó, ose me marr, me përdor për vete ose me marr me porosë nga magjistrat që i dërgojnë. Mirëpo për këtë ka ilaç. Ajo ilaç që është siç thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, njeriu kur hyn në shtëpi e e përmend Allahun, shejtani thot nuk ka vend për me bujt në këtë shtëpi. Kur ulet me ngrën buk dhe e përmend Allahun, thot shejtani nuk ka darkë për ndajve në këtë shtëpi. Kurse ai i cili hyn në shtëpi pa bismillah, thot shejtani e siguruam vend banimit buajën kët rast. Nëse han buk pa përmendur Allahun, thot e siguruam edhe darkën. Që do të thonë pa përmendjen e Allahut, prezenca e tij është e darkë. Prandaj dia torte kam përmend duke bazuar këto a dithe se çdo herë njeriu kur e vendos një sent, më thën bismillah, nuk ka mundësi şeytani me marr. Në katas gjini me marr. Prandaj çdo herë kur e vendosim sajën tona, më thën bismillah, në ushimën që kemi, duhet të imbulo ushimet. Pra si hyse ka ditë të peqam se ç ç ç transmetohet se e gjini i merr ushimet gjithçish përdor ushimet që janë të pambuluara. Dhe në moment që imbuloim të përmendim bismillah në moment që ne i vendosim gjerat në dollopet të mbyllura dhe me përmen në emnën Zotit Bismillah, pa dëshim dhe me siguri shumë të male, gjini nuk ka mundësi me i vjedh këto të hodha dhe me, do thot, me na uhum. Pra ndaj, zhjith jeshtë kjo të përmenim Allahun nga se arma ma kunder, e fort kunder këtyre gjindve është përmendja e Allahut. Për, si spjegim të shkurë të gjindët, pra petyre ka që janë, pa besim do, petyre që, që janë edhe musliman. Pra ndaj gjinët janë njëjtë sikur se ne krijesat në aspektin e allurimit, shumohën, kanë njënja, kanë intelekt, nuk janë sikur se melekat. Melekat janë krijesat cilët janë të kriurat prej drite dhe ata nuk bëjnë më kate, nuk kanë dëshira, pro ata vëpëjnë vetëm atës që ka Allahu i urdronë. Kurse gjinët, jan uh, të ngjashëm me neve në aspektin e djegjave, emocioneve, thot mart martohen, marrin ushqim, flajn shumë mohun e kështu me radhë. Prandaj këto janë gjërat të përgjithshme dhe kisha këshillu edhe vëllaun po të gjithë dhe gjithë shikuesit që të mos miren shumë me këto gjëra, të mos e prekupon pre pre veten e tyre me çështjen e gjinvesë nga se shumë njerëzit që janë edhe me besim dot mund të ketë mund të ketë ato pasojat negative. Edhe për gjërat shumë të imta më ndjen më me menduha hyn vesvesja apo e dyshimi se çdo çdo çdo gjë lidhin me xhinat. Prandaj të mos izmallojmë gjërat dhe të mos preokupohemi shumë me këto gjëra por ta përmendim Allahun të ruhemi prej tyre me atë që kanë kamzuar Allahu dhe pejgamberi i tij. Qojë ndruar Allah ju shpërbleft. Tani është koha kur ne të shkputemi për pak çaste, por sigurisht do të rikthehemi për tju përgjigjur edhe pyetjeve në vijim në pjesën e dytë tek këtë emision. Tëndërwardë të lëshikuës, fëqdojnë në shëqroënë dhe mëtejë me misjonën duke kërkuar për gjitëja Muhammed خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعتا صاحب الأحسان والكرم تاج رسل الله قاطبكا Alekum tanderuar televizionistë, rikthehemi për të realizuar bashkë pjesën e dytë të këtij emisioni, u gjëndëruar ndërkohë pyetja radhësosh kjo thot një televizioniste me interesantë derrës për sqidhjes e bashkëshortit. Kam lexuar se na tha ka thotë saktim prej Zotit dhe se gjithmonë i ndershme e mertendërsmen, derisa i pa ndershme i pa ndersmen. Do të mund të na tregoni thotë thot Hoxh i nderuar se a është kjo a është kjo e vërtetë dhe nëse po ka duhet që të falim namaz para prakishti istiharës kërë ne kemi ndonjë një ofert. Mo të rëvën e ndëruar e përshëndesat e me selam, si duket nga bingje e saj, apo këtë qështjën e nafako se ka kuptu në atë aspekt që që që kuptu në shumica e popullit, nafaka në, në atë aspekt të martesis. Mirë po, e, këtu ka të bëjë ma shumë për qështjën e ka da dhe ka derit, zotit, përcaktimit, që ka është ecaktuar pra dhe na tha ka hyr në pjesën e asaj që Zoti e ka cakton. Prandaj padyshim e pra pa tërë jeta e njeriu është duke lvizur dhe dhe çarkullon apo do thotë rregullohet mbaz asaj që e ka caktuar Allahu Xhelalahu dhe këtë duke qenë fëmiu ende në barkun në e nënës. Trasmetohet nga hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se fëmiu kur i bën 4 muaj, vjen meleku dhe ia jep shpirtin dhe ia përcakton për gjërat që i përcaktohen është i përcaktohet uh, risku i tij, do thotë çfar çfar furnizime do të ket, i përcaktohet uh, vdekja e tij, e xheli, i përcaktohet a do të jetë uh, për atyre që do të jenë të lumtur apo të të pa lumtur, me fat apo pa fat, dhe i përcaktohet edhe puna e tij, çfar punë do çfar pune do të veproj. Prandaj, padyshim edhe martesa hyn në atë gjë që Allahu gjeleshanu mahat ka ka para caktuar dhe është e caktuar se çdo kush ken kamë marrë për burr dhe kush ken kamë pas për grua. Kjo është gjë që janë të premë. Mirpo, nuk do më thënë që njëri u të thonë që njeriu të rrihej duar poshtë dhe të presë që të realizohet ajo që lendon se Zoti e, e ka caktuar, për arsye se Zoti e ka caktuar, mirpo caktimi i Zotit nuk dikon në veprimet tona në në në dëshirat tona. Ne jemi të lir të veprojmë, mirpo Zoti e din edhe duko që ne të lirë se çka do të veprojmë ke është cilësia ti nga sa është i gjithdhishëm, prandaj, kur është i gjithdhishëm, a jedin e dhe historiatin tonë në të arme, se shka do të bëjmë, prandaj, në këtë rast, si kur se gjëra tjera, po është dhe për martes, njëri ju duhet me i marë shkashqet parasyshë. Pra, të mësë mbetet, të mësë mshetër në atë se Zoti e ka caktu, dhe atë kush vjen me mëthirë, e fali, si që përmenda jo, dy namazë e namazë të istih dhe ajo çka më mermendja do të thotë si si më mushet mendja më me vendos. Jo, aty edhe në martesë ka kritere, na edim se pejgamberi saulesalem na ka këshilluar se në çfarë formë duhet ne të përzgjedhim bashkëshortën apo e kundërta. Pra njeriu thotë pejgamberi salem gruaja martohet për katëra, për pasurinë e saj, për bukurinë e saj, për famën e saj dhe për fejen, për moralin e saj. Zgjidhë këtë që është e katërt do të gjesh kënaqësi, do të gjesh lumturi. Prandaj edhe këto motra ndërruan. Moment që dikush e kërkon, do të më pas para sy çto katërjëra. Do do të, të ket para sy se feja morale është ai i cili duhet të jetë peshore që i, i, i mat veprimet e njerëzve. Dhe namazi istiharas folet në atë moment kur ne jemi e, veç e kemi harxhuar gjitha ato mundësit që ka e në dorët tonë, i kimi marrë shka që të parasysh, jemi interesuar në këtë rast për djalin, kush është aj, qëfar familje është, qëfar veprime bëna, është i uzua, gjitha këto dhe në moment të përfundimin ne i kimi marrë gjitha ato mosat edhe jemi ende në hamendje që ka të bëjmë, po apo jo në këtë rast të falin namazi stihara dhe pa dushim Allah du të nëndihmaj që të ne, që ne të vendosim për a Ma amira se istikhara do të thot kërkimi i hyrit, kërkimi i mirësisë dhe doja më e mirë që duhet bëjmtar çdo herë të e bëj në jetën e tij është o Zot, nëse kjo punë është hyr për mua, atëherë o Zot ma më mundso ta realizoj. Se shpesh her njeriu kërkon diçka po nuk dihet ajë mendon se është hyr për to, mirë pa e mund me qenë shërë të më çen sherr për to, mund të më çen e keqje për to. Dhe shpesh her mos përgjigjja e lutjes son që neve në do të ne i bëjmë zotit dhe zoti nuk dhe nuk na përgjigjet zoti nat lutjes që ne i bëjmë vetvetiu mos përgjigje është për të mirën tonë. Për arsye se po të përgjigjet zoti ndaj disa lutjeve që ne i bëjmë, ndoshta ato janë sherr dhe nuk janë të për të mirën e ti. Shpesh herë njeriu kërkon pozitë. Mirpo zoti nëse ajep pozitën, shpesh herë ajo pozita bëhet shkak që ai të devi ngarua zotit. Njeriu kërkon ë pasuri, po nuk nuk dihet a është hajër Ashpër të mirën e ti me paspasuri, nga se shumë njerëz kur bën të pasur shumë bën arrogant dhe bën injorues dhe mohues shumë gjëra vetë mira. Prandaj motrën tonë e këshilloj që ajo ti merr parasysh këto gjëra që thamë më herët, por do të më pas bindje se fundi fundit saktimi i Zotit është për çdo gjë. Prandaj edhe për bashorinë e saj do të jetë saktimi i Zotit, por ajo duhet më i marr shkaqet dhe gjithë ato gjëra që ka mundësi që janë dorën e saj të i harxoj, të i përdorj dhe pastaj të mbështete me të Zotit palaj ush problem të hojëndruar pyetja rreth as as kjo thot pse muslimanët ku do ne përbot përshëndetjen me përshëndetjen islame ose me përshëndetjen e gjuhës arabe selam aleikum kur thot gjithë hoxhallarët pretendojnë që gjitha gjuhët i ka falë Zoti e pse para përshëndetin me këtë përshëndetje. ë Islami si fe universale me gjitha parimet veta që i ka me me ato parime i eliminon shumë dallime që që kanë ndërve të njerëzve dhe selami është njëri paëtyre parimeve që ndikon që shumë njerëz, gjithashtu të gjithë besimtarët, pa pa mar parasysh kom bonsie apo racë apo ngjyrë dhe çfarë pa mar parasysh se çfarë gjuhe përdorin, të gjithë njerëzit, të gjithë besimtarët ta kenë një gjë që i bashkon. Prandaj kjo është pëidhundive të islamit dhe padyshim se këto këto duhet të ruhet me një me një xhelozi shumë të madhe prurzysë se një pakistanez apo një indian, një kinez dhe një rus dhe një amerikan të tubon në një vend dhe përshëndetje që gjithë ata do do, do, do ta kuptojnë, do të thëjte asalamu aleikum dhe askush prej tyre nuk do të ndiejë i ofenduar apo e, e, të ndiejë veten si jashtë atij tubimi, prarzysë ajo është një gjë që i bashkon. Prandaj selami edhe shpeshherë kemi pyetje edhe për çështjet e namazit, edhe për shumë gjëra tjera që janë të përbashkëta. Kto janë gjërat e përemë të cilat muslimanët me krenari duhet të i, i proklamojnë dhe duhet të mburën, prasë ju se janë këto gjëra të cilët ka interes dhe është në të miren e unitetit e muslimanve. Në no, anë në tjetër, sepse përdoret një e salamu aleikum, nuk pajtoa me pysin se nuk e din se, se shka dhe ma than salami, nga se ta shbele shumit se njerëzve nuk e din se shka ashtë salamu aleikum me than, dhe shka ashtë përgjigje, prasë ju se jemi qaqë të çaj kemi di edhe çaj kanë njohuri njerëz për domethënë selami selam, po edhe të mos dinë në anën shpirtërore të gjithë e, e, e, e ndiejnë kënaçin në moment kur dikush dikujt i jep selam në anën tjetër e, janë disa gjëra që nuk mund të ndryshohen siç për shembull apo marrim medicinën medicin pse të gjitha ilaçet shkruhen në gjuhën latine pse s'po e bëjnë shqip por ato janë gjëra të cilat janë unikatë apo janë universale për të gjithë dhe gjith i, i gjithë njerëzit vetëm mirë me mjeksi i kuptojnë këtë emrat e këtyre lashë. Prandaj edhe ne muslimant e kemi këtë dhe me këtë duhet të mburrim për arsye se edhe pejgamberi (s.a.s) na ka këshilluar që selamën ta paraqisim sa më shumë, nga se thot pejgamberi (s.a.s) ë nuk keni e, me hyrë në xhenet pa u dashur në mesveti dhe nuk keni me arrit dashuri të vërtetë në mesveti ë nuk keni më hy në xhenet pa besu, mfanë, nuk keni hyrë në xhenet pa besu. Nuk keni më besu, pa u dashur në mes veti. A do një me i të më treguon një gjë që nëse e kryeni dhe e veproni do të duheni, ka thonë për hap në selamën. Prandaj selamë duhet sa më shumë të rrohet meçin ton për shkak të vetë përmbaçja e tij. Është shumë domethënse në anën tjetër edhe për neve që janë musliman shumë është lehtë ta përdorim këtë përshëndetje. Për arsyesë, nuk ka nevojë më shiçua, është më ngjess, është ndromj, është drek por selami është edhe në mëngjes, edhe në mbrëmje, edhe hyrje, edhe në dalje. Shpesh herë më ka rastisë dikujt me i thonë mirëmëngjesi kur ka qenë mbrëmje, mirëmbrëma ka qenë dash më i thonë. Nëse ka qenë njëri që thra këto janë gjëra që edhe në aspekt të përdorimit janë shumë më të lehta dhe më të përdorueshme dhe është në interes të besimtarëve në përgjithësi. Po, Allahu të shpaflet, pyetja radhës është kjo. Thot uh, un jam një muslimane dhe tani jam në vitet e 50-ta, thot kam uh, këtë pyetje. Kam shumë ditë thot prej viteve që nuk i kam agjëruar gjatkohës sa isha më të përmuajshmët. Thotëa kam mundësi që tani këto ditë t'i kompensoj me pagesë. Ë, uh, çështja e agjërimit apo kompenzimit të agjërimit të ditëve të kaluara për ars, për mos agjërim të arsyeshëm në këtë rast motori on, po thotë se ajo ka pasur, po do thotë, arsye që nuk ka nuk ka agjëruar ato ditë. Është rregull i përgjithshëm se kompenzimi ditëve të kalura të agjerimi duhet të bënë brenda vitit. Pra nëse kjo Ramazan në kam betur pa agjeru disa ditë, atëherë këtë kompenzim duhet të kryejmë pa arit Ramazani tjetër. Nëse e vënojmë që të nari edhe Ramazani tjetër pa agjeruar ditët e kaluara dothot, për kompenzim që e kemi pasur dhe pa kur far arsyje, pra e kemi shtyur pa do një arsyje, në këtë rast duhet të kompenzojmë mirë po si lojtë dënimi Por kat vones duhet të paguajmë për çdo ditë të mos agjëruar, të mos kompenzuar, të paguajmë nga një shuaçje, gjithashtu një një një pagesë që është fidhje, ushim për një të vartur për një ditë. Në këtë rast motra jon po tregon se ajo nuk ka agjëruar shumë. Do thotë, i kanë ndodhur shumë vonesa në kompenzimin e atyre ditëve që i ka agjëruar viteve të kaluara, do thotë më shumë se 10 vite ndoshta. Ë, nëse ajo e ka bërë këtë për ndonjë arsye ather ajo duhet t'i kompenzoj ditë për ditë. Por nëse e ka bër kët vonesë për shkak të pa, pa kurfar arsye, pra, veç nga ajo mos mos interesimi, ather në kët rast ajo obligohet që këtë ta kompenzoj duke agjëru nga çdo ditë, plus kësaj duhet të jap edhe fidje gjesisht ushqim ditor për një të varfër. Por nëse ajo nuk ka mundsi të kompenzoj sa motra po pyet se ajo thot a bën pa dhën shpjegime nëse ajo është e smurr dhe nuk ka mundësi ta xheroj atëherë bën me don kompenzim për çdo ditë mirëpo ajo po thot se on po po xheroj gjor ramazan dhe nëse është ngjëngje motra joën me xheru ramazanin e këtij viti që kemi kaluar që ka qen 40 gradë do thot nxehtësia atëherë ajo pa dyshim ka mundësi të ta xheroj të bëj kët kompenzim tash në kët kohë në dimër që është shumë malet dhe që është dita shumë e shkurëtër, dhe këtë mund të kombezoj këtë tyre ditëve, pranda jo nuk shohë ndo një arsye pse, pse të i lejohet motrës që ajo të je pasuri të kombezoj me anë të pagesës. Por ajo duhet, për dhe resa ka mundësi të agjeroj, Ramazanin atëherë pa dushem ka mundësi të bëjë kombenzimin, vetëm me një, pak, me një interesim pak më të madhë dhe me kërku e ato ditë që i ka pak më të lehta, pra ditët që janë më të shkurtra dhe ditët dhe, dhe, dhe ditët që nuk janë të nxehta siç është tash për shembull koha e dimrit. Kjo ishte në përgjithësi për gjërat e përgjithi, përgjithi kësaj. As-salamu alaykum, kam këtë pyetje. Ka ndonjë hadith për lutjen pasi të lexohet Kurani? E kam fjalën pasi të lexojmë Kuranin gjuhën arabe. Allahu ju shpërblet. Ëh, leximi i Kurani thellëhet për ibadeteve, adhurimeve shumë të rëndësishme dhe që besimtari duhet të i por kujdesen dhe të kenë kujdes në leximin libri e vet librit të Zotit për arsye se vetveti u leximi Kur'anit ka ka probleme të mëllaja. Nga sa thot Pejgamberi sa selam, për çdo shkronjë të Kur'anit që lexojmë, kemi nga 10 sevape. Dhe nuk themi, do thot Elif Lam Mim, do thot dhe se po themi Elif dhe të sevape, Lam dhe të sevape Mim 10 sevape. Që do se të thonë, nëse ja analizojmë se sa shpërbim të madh ka leximi i Kur'anit, atëherë do të do të na delte ndonjë rezultat i cili nuk ekziston numër. Pra Sëvabe dhe shpërlime janë shumë të mloja Dhe e, pas është, ad, është, është tradit islami Apo është e ullës Që shdoher njëri u kur të krynë një pun të mirë Pas kësa e pune Pa dëshim që është ma afer zotit Pra kur falë na mazë është ma afer zotit Kur jebë ze qatë është ma afer zotit Kur e krynë haqin, moment haqin është ma afer allurimit Për dhe dhe në këtë rast Pas që të ledzëjë Kur'anin Padoshim e ka kryer një allullim, një ibadet i cili e ka ofruar ofër Zotit. Prandaj është mirë se të bëj lutje duao ë të natyrës së përgjithshme, pra të ta lutë Zotin që ta përforcojë në iman, në besim, ta lutë Zotin që ta bëj Kur'anin që e ka lexuarshë të jetë ai udhëzuesi ti në këtë jetë dhe në botën tjetër. Pa lutje të përgjithshme, mirë po nuk di, nuk di që ka ndonjë hadith apo ndonjë lutje e veçantë që të thuhet pas leximit të Kur'anit. Por ajo është gjë është e lënur, do thotë njeriu është, është, është në lirin, është do njeriu që të lutet, qka donë dhe ban të lutet pas, dhe është mit lutet pas lezimit të, të, të koronit. Pa është to asani prapë për pyet me këtë pyet, ja thët, a ka munësi ose aprish por në qovëse vetë me tri sure e falimi namazin? Për këtë medon përgjigje dohet pak një sharim pak më i gjerë. Nëse është njeriu që li pyet është në moshën e shtyër dhe nuk ka mundësi të mësoj, nuk ka mundësi që ajë të mësoj më shumë se këto sure. Dhe fati ka, ka dasht ashtu si shkandol që ajë deri në këtë mosh të formohet të rritit dhe të plaket, pa pasur mundësi të mësoj më teper. Pa dushim se jo që banë po duhet, pa tjetër duhet të falë në mas me aqë sa ka mundësi dhe aqë sa din. Pra dhe në këtë ras nëse din elhamin që është, uh, om e kitab nana e librit do që është baza kryesore e çdo namazi dhe nuk ka namaz pa lexuar çdo çdo recitat elhamin dhe pra ndonjë inathaj na pokull vallaç që an surrat më të shkurtra atëherë themi që për këtë njerë i ban e para për njëri që është plak që nuk ka mundësi të mësoj për një fëllestar i cili tash është ulëzuar dhe është duke mësuar është fillim do thot. Po ashtu edhe për këtë njerë i themi po ban dhe duhet të falet me aqë sa din. Por këj nuk u zonë të mbetet me kaxë. Njëri i cili e, është i ri dhe i din vëtëm dy të resure dhe të thëtë që unë do të vazhdoj në këtë form të fali namaz, atëherë për këtë të themi jo, nuk ka mësik shu të vazhdoj, pra syse të je besimtar, je muslimën dhe duhet pa tjetër të mësoshë. Dhe nuk të vlen namazit ty e nëse mbesesh vëtëm me këto dy sure. Pra themi nëse ke mundësi, nga se kemi edhe lutje tjera cilët janë bazë të, të lutjet si që është e të hija të përshamu, nga se shumisët jetarve thonë që është vagjib, është urdër, është pa tjetër që do të kryet, ma ndaj lutje tjera. Po ashtu edhe nuk ka, në një sistemë kështu, kompletim namazit, nuk ka shije të plot namazit, nuk mund një rrë me përjetu namazin pa njështu, i praktikuoj të gjithë ato lut lutje të cilat i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë lutjes së namazit. Zaten edhe këtu arrihet ajo qëllim i kryesor i namazit. Prandaj, kjo është në përgjithësi përgjithëja. Nëse është i moshuar dhe nuk ka mundësi, atëherë i lajohet, mirëpo nëse është i ri, atëherë ai të fal, mirëpo patjetër duhet të mësoj edhe gjëra tjera që janë të domosdoshme për kryer një namazi komplet sipas sunetit të pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Allah ju shpërblif të hojë nëruar për e të jara dhe së shke. Tho të kemi të drejtë të rrimë pa qërape para tyre që nuk i kemi ma harem. Uh, qështja mbulesës uh, është një qështja cila kërkon pak shqarim. Uh, në hadit për i gambejë, sallës salim ka ardhur uh, si shtrasmetot se i tërë trupi i femrës është avret që do të mullohet përveç fityrës dhe duarve. Dhe disa pedjetarve e kanë vër e edhe këmbve mirë po nuk ka ndo një e, argument që lejohet, që lejohet që këmbët të jenë të zbuluara, pra të jenë pashorap. Në këtë rast, përmi ik, motë rësoni i këshiloj, përmi ik, e, dietarve, tem, përmi ik diskutimit të djetarve, se nuk kam dëshirë të zgjerojmë në këtë temë ma gjersisht, përmi ik diskutimit të djetarve, e kisha preferua që ajo të kjetë kujdes, që të i kjetë qorapë, dhe kjo vlen edhe për namaz. Pra edhe kur hymë në namazë, femra do të mbathin edhe çorapet, edhe kjo të praktikohet edhe jashtë namazit nga pranë natyrë që janë të huaj për neve, pra që nuk na lejohet të rrim apo të, shp, të të të të rri e shpëluar para tyre. Hoxhë nderuar para përmbylljes së misionit e lexoj dhe pyetjen në fundit. Thotë, "A është e balancuar shpërndarja e riskut në mënyrë të drejtë kur dihet se pjesën më të madhe të pasurisë të pasurëve apo të parave e kanë iudit?" Na pyet Burimi. Me pak me hara dhe përmenë nëmse përgjereve që i paracaktohet njëri u të nëmbarku në, në nës duke që në katër mujë është edhe furnizimit i risku Sa si do të kjetë, a do të kjetë furnizim, a do të kjetë i pasur, a do të kjetë i varfër Dhe pasuria apo varfria nuk është shenjë që vlerësohën njerëzit të këzoti Nga se edhe pasuria është sprovë para të që ka pasuri Edhe varfria është sprovë para të i cilë është i varfër Të dytë janë të sprovuar. Të dytë janë të sprovuar. Në këtë rast, ë Vllau përmendi se hebrenjtë kanë pasuri, por kjo nuk është shenjë apo nuk është ë argument se ata janë të shpërblyer. Ngase pasurinë e tyre, nëse e përdorin për gjëra të tëmtuara, për gjëra të ndaluara, atëherë padyshim ajo pasuri është argument kundër tyre. Prandaj ashtu si nuk nuk ugzojmë të mendojmë se njeriu nëse është i varfër, se ai është i lëndur anash, se Zoti atë e ka dënuar ose përshëndetëm është i smur dhe thotë se Zoti e ka dënuar filoin asesi. Pra Allahu xhëlalahu i provon njerëzit me lloj-loj prova të ndryshme. Dhe nuk është cilësia besimtarit që kur ti vije ndonjë e mirë prej Zotit, atëherë thotë Zoti e falënderoj, thotë ç'e mirë mbon, thotë është mirënjohës. Mirë po kur i vjen diçka e keqe, atëherë më një ndjen një lloj indiferencë apo një lloj binje që Zoti po e dënon qase si qase sprovahet jeta në këtë botë është plot me sfida dhe njerz më të mëdhej të këtij ummeti dhe këtij njerëzimi, njerëz më të dashur janë sprovuar më së shumti dhe thot pejgamberi salem se njeriu sprovohet në baz imani të imanit të tij, në baz besimit të tij. Sa që, sa është imani i tij më i fortë, Zoti ia ja jon sprova më të mëdha, por kjo nuk do të thotë që Zoti e nuk e don atë përkundër asi synimi i besimtarëve është që këtë botë ta kaloj me besim, me qëndrueshmëri, kurse në botën tjetër ti arrish problemet që Zoti i ka garantuar për ata të cilët bëjnë durim. Prandaj çdo gjë që Allahu ka krijuar në këtë botë, ë ja ka caktuar edhe rriskun e tij, tash a do të ketë mapak pasuri, a më shumë pasuri, ai jo mbetet ë çështja e cila Zoti është në e zgjedh kemë donë pe robret vetë mirë, po nuk banë me, me u bazu në atës e nëse dikush ka pasori që ajo është i privilegjuar apo që ajo dothot e ka punën mirë, pra rësysë ajo mund tjetë në kundërshtim me të. Por, pa dushim, veprimet e njerëzve ndikojnë që shumë njerëz të vuajnë. Kjo është një fakt, veprimet e njerëzve, pa drecësia e njerëzve, Padrësia e shumë shteteve, shumë kombeve që bën nga kombeve të tjera, do që të marr pasurinë e tyre, bën që uh, ata të vuajnë, mirëpo kjo vuajtje tek Zoti nuk do të thonë se ata janë të ndënuar, por për këtë vuajtje ndoshta janë shkaktar veprimet e tyra që janë më të pasura, por që janë më të fortë dhe i shkelin të tjerë që janë më të dobët. Ojta në sret në emër të Krishtit, ju falenderoj që i shet pjesë këtë emocionin. Me kaç edhe po përmbyllim këtë takim. Falendesa juve, ishte kënaqësi për mua. Allah ju shpërbleft të ndëruar të li shikuës, kajtësaj për këtë këtë këti takimi. Baçta kohëmi, javën që të të vjenë, dhe re të herë, unjullën e përkudjeset e allaut. Sëremu alikum.